Sannerligen. Aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger För Förrän den dag Då jag dricker det nya vinet I Guds rike